Nem. Mics tak Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van már. Nem! Hey <tört> Feljancsí! Elég! Kia a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kinlodig már itt? Egyet mondunk, s egyet Várott vándor, ki némán nemni kér Otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél S bár a lényeget még nem érthetem Amíg nem éltél nehéz éveket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 Mindenféle szélnek, haragosabb volnék, Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, S nem lennék játéka, mindenféle szélnek. Jó reggelt! Ma 2020 május 5-e van, kedda pontos idő, 4 az óra. Ez a Kejfej Jancsi az tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a nézők és a netezők, valamint fialajános reggeli műsora. Egy jelentés az árbóckos egy bátortalan kísérlet arra, hogy elválasszuk legalábbis a TV-műsorban másfél óra erejéig, a rádió-műsorban egy kicsit hosszabb ideig, a fontos a fontos talantól, hogy aztán kilenc óra után minden megint összekeveredjen. Egy óra múlva ilyenkor már Nemes Gáborral fog beszélgetni fél kilenc környékén pedig kapcsolom Falus Andrást. Akik nem hallották a vele való beszélgetést május 1-én, azok sajnálhatják. Ma nem azt ismétlen meg, hanem egy újabb beszélgetésre kerül vele sor. 9 kor elköszönnek majd a tévénézőktől, és a beszélgetés nagyjából 5 perccel 9 óra előtt végződik Falus András Akadémikussal, hogy aztán 9 órakor a netesektől és a rádió hallgatóitól is elköszönjek ma, 2020. május 5-én, kedden. Köszönöm, hogy a nézők a 33. helyre repítették a múlt héten a a pályánt, és ezzel a tévécsatorna harmadik legnézettebb műsorra volt a múlt héten. A heti napló utca hosszal nyert. A downside Up Ország szeretne nagyjából 11 fok van Itt kisütött a nap Hajnalban esett Telefonos elérhetőségem 061-877-0877 akik tévén nézik, azok a képernyőn is láthatják a telefonszámot 061-877-0877. Figyelek a valamire. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok Fiala Úr Farkas János, Egy ö, elég szomorú történetet szeretnék elmondani, mert egy kórházi jelenségről, ami a koronavírushoz kapcsolódik. Van egy 90 éves ö, ismerősöm, akinek sajnálatos módon csonkolták a lábát. Ez egy pénteki nap volt, kedden bár üres volt a kórház, ö, elküldték a kórházból. Ez engem nagyon-nagyon-nagyon elszomorít, és nagyon fáj. Főleg azért fáj, mert a mai napon ugye ö, azt hallom, hogy ezzel a furcsa, ö, öntudatlan egyenlő mércével, amivel hát egyesek mérnek, azt terjesztik, illetve azt mondják a hírekben, hogy mondjuk a fotbal élet újra indul, mindenki tette veled minden mérkőzés előtt. Hát vajon? Jutett az ország részé az átlag állampolgára. Jöreget! Halló! Jöreget! Haló, Ilonka néni vagyok, ki Ásza Pátiról, 90 éves! meg a forzása. I am floating once again While the muted sounds are pumping Rhythm All the walls closing on me Precious buildings Szerda, a csütörtök és a péntek ismét úgy alakul, hogy alig lesz benne olyan periódus, amikor önök szabadon betelefonálhatnak. A hétfőt és a kedvet nem véletlenül tartom, tartottam fönn annak érdekében, hogy Válogatás nélkül belehallgassak azokba a telefonokba, amelyeket önök az én műsoromhoz, nevezetesen a KFJ Jáncsihoz intéznek. A törzshallgatók tudják, hogy ilyen korábban is volt, de ezekben a. Periódusokban korábban aktívabb szerepet vállaltam. Hogy most passzívabbnak tűnök, annak alapvetően két oka van. Egyrészt a veszélyhelyzet, a koronavírus járvány maga. Másosorban pedig a tévé műsor által hihetetlenül nagyra bűvült a Kejfe Jancsi hallgatói és nézői köre. És hetekig, hónapokig hagyom az újakat hogy akklimatizálódjanak, szopjanak a szó jó vagy rossz értelmében megfelelő rész alá a kejfejancsi atmoszférájához. Az Isten a szerencse és a spirit is úgy akarja, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Visszanyeri a régi hangját még a kejfejancsi, erre azonban nagy valószínűséggel nem májusban kerül sor. Pedig ma még csak má is ötödik egy ked van, és négy perc szóval reggel fél 8. 877 0877. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Az aklimatizálódásnak az is a része, hogyha meghallják a hangomat, amit hihetnek valami közvetítőnek is, de én beszélek. Ebben a rádió műsorban egyedül a műsorvezető beszél olyan hangon, amiről azt feltételezhetik, hogy fialajános szólítja meg önöket, Kétszer, maximum háromszor adok lehetőséget arra, hogy a köszönésemre reagáljanak Ám, ha süketek vagy elmebetegek Illetőleg nem akítják le rádió és tévékészülékeiket, amely összesüket az elmebetegségükkel is Akkor itt nem nyalnak meg sót, se a szó szoros, szó a szó átvét értelmében Ezek szintén az automatizáció pillanatai jó szórakozást és kellemes időtöltést, valamit jó vételt kívánok hozzá. Engem nem zavar. Ha önöket sem zavarja, akkor ez a tipikus esete a kis nyúlnak. Place to live, growing up, growing up. Lookin' for a place to live, growing up, growing up. Looking for a place to live, growing up, growing up. Lookin' for a place to live, my goals like to travel. My goals like to try. Voltak olyan rádióállomások, ahol kifejezetten biztattak, hogy beszéljek sokat, mert a reggeli műsornak központi jelentősége volt a tekintetben, hogy a műsorszolgáltató szövegzene arányát beállítsa, itt azonban még csak erről sincsen szó. Ami pedig a keresetemet illeti, az semmilyen módon nem befolyásolja, hogy mennyi időt beszélek. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Katila vagyok. Féla, Ez éve nem hallottam. Igen, mert olyan helyen dolgoztam, ahol nem lehetett venni a régebbi adóját, most már nyugdíjas vagyok, úgyhogy tudom venni netten az adóját. Hát nekem csak egyetlen egy kérdésem van, aminek szeretném, ha utána lehetne valamilyen úton, módon hallgatók segítségével járni, hogy most ugye tegnaptól megindult a, a az orvosi ellátások, több helyen azt olvasom, hogy tesz nélkül nem megy, több helyen azt olvasom, hogy a tesztért fizetni kell. Ma egy helyen egy hivatkozást láttam, sajnos magát a hivatkozást még nem sikerült megtalálnom, hogy most ki fizeti ezt a tesztet. Mert elég drágának tűnik. Volt olyan írás, ahol azt olvastam, hogy drágább, mint a minimál nyugdíj. Úgyhogy ha lehetne ezt utána járni, ha megengedél, holnap bejelentkezem, mert délután háromra én is megyek egy orvoshoz, és beszélgetek. Na persze, pont ezt akartam mondani, hogy a leghasznosabb szerintem a személyes tapasztalat. Dísi Jánost hallgattam az első fél órában, amikor ma a rádió közelbe kerültem, mert otthon nem hallgattam rádiót. Abból a fél órából inkább nem idéznék. Személyes tapasztalat. Már el is múlt fél nyolc Ma a 2020 május 5-e, Ked van, egy percen múlva reggel fél nyolc Ez a Kefejancsi, minden, amit azaz napról tudni kell vagy érdemes A hallgatók, a nézők, a netezők és Fiala János műsora Ezek a hallgatóságnak és a nézőközönségnek a pillanatai Nagyjából még 40 percen át aztán Nemes Gáborral és Falus Andrással fogok beszélgetni. Vagy ők beszélgetnek velem. Nézőpont kérdése. Elbújt a nap, hogy ez milyen kihatással van arra, hogy 11, 10 vagy 12 fok van, vagy lesz, azt nem tudom megítélni. Itt 29,4 fok van. Kicsit soknak tűnik, de... Aki akkor aludjon el a laposan, nem? ez, a volt Open So I went from day to day my Ezekben a pillanatokban már vitézi Dáviddal kellene, hogy beszéljek, de tegnap úgy alakult És szerintem mindannyiunknak jobb, hogyha ezt a mondatot nem fejezem be Ez egy ilyen mondat, tegnap úgy alakult és felszabadult ez a fél óra. Jó reggelt! Jó reggelt! Újra én vagyok inunkanénk, még 90 éves játszapáciból, és panaszkodni szeretnék. Nagyon sok mindent ígérnek, hogy segítenek az öregeken, meg bevásárolnak, meg kijönnek, meg minden. Engem belepett a fű, egy méteres fű van körbe a házam körül, és kértem, hogy jöjjenek segíteni, és senki nem jön, senki nem tő egyik helyről a másikra küldenek. Kérem, segítsenek! Egyrészt Jászapáti messze van, és ott is feltételezésem szerint sok utca lehet, de egy méterre a fű, csak úgy egyik pillanatul a másikra. Én de nem, de ne, én nekem kicsi a nyugdíjom, na, nagy az utcám. Szobáncák, Imre utca, 48. És, és közben és milyen, nagyon szeretném, milyen... hogy segítsenek. Tele vannak közmunkások, akik őcsörögnek itt, meg kínálgatják, hogy milyen zenét élek, hallgat közben ott a háttérben? Pénzem. Azt kérdeztem, hogy mit hallgat közben ön a háttérben? De szék? Mindegy. Meg nem engem, az biztos. Igazságnak kevés, telefontréfának sok. Kívánok. Jó, jó reggelt, diózol vagyok Éva. <coughs> <Elment> a... <coughs> azt szeretném csak mondani, hogy tegnap olvastam vagy hallottam, hogy a mentősöknek kell szólni, ők vesznek mintát, és úgy le az a... Elnézést arra kérem önöket, hogyha önök valamiről szeretnének beszélni, azt megtehetik. De az, hogy önök mit hallottak a rádióban, mit olvastak az újságban, az csak akkor tegyék közzé, hogyha az önöket valamiért foglalkoztatja, és ha egyébként nagyon egyedül érzik magukat, és nincs kivel beszélgetniük, akkor nem biztos, hogy elsősorban engem kell felhívniuk, csak akkor, hogyha arra valamiféle plusz indokoltság is van. Egyébként nagyon rövidek lesznek ezek a telefonbeszélgetések. Biztos lesz majd a csinak tücsök bogár, rovata. de akkor majd szólni fogok. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Péteres Ma, itt vagyok, és uh, akkor szabad beszélnünk? Igen. Azt kérem az egész társadalomtól, hogy akinek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Segítsen már valaki járszapát. Oké, okay, rendben van. Azt mondjam, hogyha ön engem hallgat, akkor betelefonál, elmondja nekem, hogy ön kicsoda, elmondja a telefonszámát, a címét, és én fel fogom hívni az önkormányzatot. Ez a megoldás. Még egyszer, felhív telefonon, elmondja, hogy milyen néni. Akkor rá fog jönni, valamit a hangi alapján is beazonosítom, pillanatok alapján. Kiveszem az adásból, előveszem a töltőtólavat. Előveszek egy papírt. Felírom rá a nevét, a telefonszámát és a címét. Majd felívom Jászapáti önkormányzatát adáson kívül. Megkérdezem, hogy van-e ilyen utca? Létezik-e az, hogy ott egy méteres a fű? És megkérdezem tőlük, hogy van-e szabadt kapacitás, kasza, bármi más? ember, aki oda elmegy, és önt megszabadítja attól az egyméteres fűtől, amitől valószínűleg az ablakon se lát ki. Ez a megoldás, asszonyom. Jó reggelt! Jó reggelt, akkor itt volnád, a kémet, ha Jó, ja, rendben van. Figyelek! Tessék! Elnézést, de ön azt mondta, hogy jársz a Elnézést, asszonyom, eddig is sejtettem, hogy itt tücsök van, de azért engem a belső hangom ritkán szokott megcsalni. Arra kérem, hogy hogy most már 5 5 szörre egy egyáltalán ne telefonáljon. Illetek telefonáljon, de pillanatokat elválok egymástól. Volt már olyan munkahely, ahol volt híváshozonosító, de az túl leegyszerűsíti a helyzetet. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy kérésen van, szeressük ezt az adást. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, elnézést kérek. Azt szeretném megkérdezni hogy tegnap volt egy kérés, hogy súska vagy szenót, és nem tudom, hogy melyik, mert szívesen azt akartam önnek tegnap, csak nem tudtam, hogy súska vagy szenót. Igen, de egyébként, egyébként olyanban... te azt kell, hogy önnek mondjam, azt mondjam, hogy ez ezért tökéletesen békebeli műsor, és az önérdeklődése az tökéletes. El kell, hogy önnek mondjam, ugye reggelenként szoktam venni kávét, Igen. ugye egyben van, is bele, és felvette velem egy hölgy messengeren a kapcsolatot. Nagyon kíváncsi voltam, hogy valami, mit szeretne tőlem reggel 7 óra előtt, és küldött nekem egy üzenetet, amiben megírta azt, hogy most nem mondhatom meg, mert akkor lenne, és mindjárt valami negatívumot is mondanék, azt hagyta üzenetképpen, hogy Isten ments, hogy egy bizonyos sóska terméket vegyek, mert az nagyon sós. Ezt, ezt küldte. De Isten, sós. De Ilyen dolgok vannak. Sóskáról van szó. Figyelj, hát, hogyha valaki ennyi energiát fektet ebbe, különös tekintettel, hogy én még tehát viszonylag ritkán kértem, ez azok kevesek közé tartozott, Uh, és a mai és a holnapi nap folyamán a megadott címeket föl fogom keresni, és holnap jelentkezem sós könyvben. Köszönöm szépen, hogy hívott! Én egyébként egyáltalán nem akarok sóskát venni, de ahányszor bemegyek egy üzletbe, most már mindenhol megnézem, hogy van-e sóska, függetlenül, hogyha találnék, akkor se biztos, hogy vennék. Hiszen az ember nem mindig megy egyből haza, és a mindenli termékeknek egyébként nem tesz jót, hogyha az ember azokat japán gyártmányú autójában utaztatja. Teszem hozzá, hogy az se jó, hogyha német gyártmányú, angol vagy indiai gyártmányú autójában utaztat az ember, vagy esetleg a BKV járatain. Mirelit termékeket, de sehol nem találkoztam. Tegnap találkoztam tejfölös, vagy nem tej, színes penóttal, az már a küllemét tekintve már-már már olyan volt, mint hasóska lenne, és volt egy másik, aznak nagyon könnyű volt, kiderült, hogy van Mirelit Hát én például soha nem tudtam azt, hogy van Mirelit-Petrezselem, de egy nagy áruházban, ami hát kezdődhet ezzel, ellen, avval, lehetett kapni zacskóban Mirelit-zsemlét. Hát az például teljesen meglepett. Én nem gondoltam volna, hogy Mirelit-zsemlét lehet kapni. Az én kedvesem mindjárt fölhomályosított, hogy hát az biztos be kell rakni a mikróba, és az úgy nagyon finom. Én kicsit meglepődtem, de higgyék el, hogy addig jó nekünk, mármint ennek a misornak a nézőinek, hallgatóinak, amíg én meglepődöm, mert ez azt mutatja, hogy van nyitottságom a világra. Jó reggelt! Jó reggel, Kocsüzki vagyok. Egy kérdésem lenne önhez. Igen. Azt szeretném kérdezni, hogyha nézem a nemzetközi híreket és a magyar híreket, akkor látom, hogy Németországban, Olaszországban és több helyen felmerül a koronavírus járványjal kapcsolatban az a kérdés, hogy az alkotmány vajon csak a biztonságra helyezi -e és az emberi életre, a védelmére a, az emberi jogokat, vagy pedig a szabadságjogok legalább annyira fontosak. És miért nincs nálunk Magyarországon semmiféle vita arról, hogy hogyan viszonyulnak az alkotmány által garantált szabadságjogok. szabadságjogokat? Ön akkor ön egész nem néz híreket. Utoljára tegnap tudáltak a klárkádám téren. Olva Olvasson több hírt, és nem feltétlenül olasz és spanyol sajtót, megfelelő a belpolitika. Olvasson különböző portálokat, origótól a 24. ig és akkor ezeket a híreket meg fogja találni. Csak keresni kell, asszonyom. Telefonja fenkölt magasságokba tartott, de ilyen két méter magasban elalélt. Egy kicsivel magasabban, mint a Jászapáti fű. Kívánok. Jó reggelt, A fagyasztott zsömlét azt sütőbe kell sütni, és akkor ő mint az lenne. De nem ezért telefonáltam... Nem, hadd kérdezem meg, hogy szerintem... Én nem tudom... A Mirelit zsömle. az többe vagy kevesebbe kerül, mint a nem Mirelit zsöble? Többe. Jóval többe. Mert? Nem tudom. Az más egyébként a konzisztenciáját tekintve, mint a normális zsömle. Te nem, az élelmiszerek célek házásában, nem sok logikában, én nem csak, érzem, csak én, azt kérdezem, hogy ugyanaz a zsömle, mint amit egyébként lehet. Nem, nem. nem Tehát nem ez nem nem az mégiscsak más, más mégiscsak más a konzisztenciája. Hát igen, de azt gondolom, hogy el, elvileg persze nem kéne, mert nem tudom, hogy ez termék rekláma, de, de hogy van ugyan, van ugyan olyan végséghálózat, ahol a forneti, ahol uh, úgy sütik a termékeket, hogy a nagykerből megveszik fagyasztottan, és hogy csak kvázi átsütik, Én elősütött vagy. Igen, nem. de a fornetti, ha már te már említetted, az azért nagyon jó, mert az ember vagy megeszi frissen, és akkor nagyon finomnak tűnik, vagy megeszi nem frissen, és akkor soha többet nem akar olyat enni. Na így van ezekkel a fagyasztott zsemlékkel is. Ezek valahogy már előre vannak kezelve, egy kicsit csak meg kell sütni, és akkor, ha akkor tényleg fantasztikusan jó utána meg lehetetlen. Egy dolgot árulj el nekem, Géza. Miért vegyek én fagyasztott zsemlét, amikor vehetek én nem fagyasztott zsemlét, amit utána egyébként lefagyaszthatok? Másfelől, valaki árulja el, a Mirelit zsemlét az frissen kell lefagyasztani, vagy szárazon is le lehet fagyasztani. I keep Valaki meg azt árulja el, hogyha ha a száraz zsemlét berakom a mikróba, vagy a sütőbe, az változtat-e a konzisztenciájá, mert valami azt súgja, hogy az csak porlani fog, mint egy hegy. Lássák be, műsorom hihetetlen magasságokba, tehát nagyjából a jászapáti fű és az előző, ez a, az alkotmány Olaszországban és a Magyarországi Szólás tehát valahol itt ilyen... Dávid Kornélt talán az orrával már kilát, vagy kiszagol ebből a magasságból, mint amiben mi most vagyunk, de hát Istenem. Kettő perccel múlott 1, 8. Romi Zoltán rendelt a Klub rádióban, és Színása Sándor volt a műsorvezető. Benne több türelem volt, a betelefonálok iránt, mint amennyi bennem egyébként, alappal vagy alap egyébként is létezik. Jó reggelt! Megszakadt, vagy kinyomtad a kérdés közöttél, amit föltettél? Nem, megszakadt. Oké. Okay. Szóval azért vegyél fagyaztott zsemlét, van, be azért logika, mert azok például azért, mert belakod a mélyhűtőbe, és mikor elfejtette elmenni a boltba, és nincs otthon, akkor kiolvasod. Nem veszek mélyhűtő zsemlét. Szia, Géza. Nekem a mélyhűtő zseble az nagyjából olyan, mint hogyha a zsemlét egyébként egy ilyen Woody Allen filmben, tehát a kis zsemlét, azt eltemették volna, és nem... Elégedik, mint a krematúriumban, hanem mély hűtőbe rakják, ott halálozik el. Én mély hűtőt ami elhalálozott, nem szeretnék életre kelteni. Én azt gondolom, hogy a zsemlének is vannak kegyeleti jogai. Ugye a zsemlékhegyeleti jogáról amit mond az olasz alkotmány, nem tudom. Ezzel kapcsolatban telefon se várok. 061-877-0877, bármilyen egyéb témában. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! szia úr, vagyok. Szeretném megkérdezni, ami a tónak talál, hogy Bob Dylan átvette -e az irodalmi Nobel-díjat? Tudóla. Ki át az irodalmi Nobel-díjat? Bob Dylan átvette -e. át. Hát, akkor csak nem, nem, nem akkor, amikor tévizet. kellett volna. Aha, aha. Hát így egy kicsi. Be. jó. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, de nem ezért hívtálak, csak belekérdettél. Nekem van egy valós problémám. Zseniális vagy Géza. Komolyan mondom, igen. Hát akkor figyelj. Oké, rendben van. Akkor állj az igazi problémával. Van nekem egy orvosi beutalom amivel el szeretnék menni a körzetihez. De most csak úgy mehetek, hogyha, és egy szűrővizsgálatra után, csak úgy mehetek, ha visszak egy negatív koronavírus tesztet, amit meg nem tudom, hogy honnan nem lehet biztos, hogy Nem biztos, hogy kell hozzá. Ez, ebben egy el, figyelj, Géza. Akkor, a, Hív fel! Akkor valaki elmondja, hogy hogy van ez. Úgyhogy hogy fölhívod a körzeti orvost, és megkérdezed, hogy mire van szükség. Ennyi. De hogyha azt mondja, hogy, az, hogy ma, hogy kell koronavírus tesztet. Előbb várjad teszem, be. Mondtam el. Beszámolok holra. Köszönöm szépen. Elős. Nem vagyok bölcskádi, de néha annak képzelem magam. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Balog Mária vagyok Szegedről. Jó reggelt. Remélyes tapasztalatot kért, hát elmondom, hogy a körzetorvos hívtam telefonon, nem kell a házi orvoshoz tesztet vinni. De mikor történt ez? Tegnap kérdeztem rá. Igen? És közölte, hogy csak szakorvosi rendeléshez, ami fogászatot jelent. Nagyon-nagyon nagyon kedves, de én ezzel kedvesetem. együtt arra szeretném az összes hallgatomat rávenni, beleért vagy az ön jó indulatát egy tízes skálán, tízesről nem vitatom el, hogy ilyen ügyekben mindenkit hagyjunk a saját útján végigvergődni, mert korábban volt itt az orvos válaszol, és vannak olyan dolgok, amelyekben én nem vállalom annak az ódiumát, hogy bárkit is félretájékoztassak, akár saját magam, akár az önök maximális jó indulatából önök által. Maradjunk abban, hogy mindenki a saját útján leszámítva azokat az eseteket, ahol szakembertől tudok kérdezni, és ott is úvattal attól mert valaki azt mondja, hogy, attól még nem biztos, hogy úgy van. Ezek ilyen idők. A koronavírus járvány előtti idők is sok szempontból olyan idők voltak, amikor az ember nem ártott, hogyha a saját szemével megbizonyosodik valamiről, de a koronavírusos járványban most másféleképpen kell saját szemünkkel megbizonyosodni a dolgokról. Ez egy ilyen ország. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Veperdiné vagyok. Fial, fiala úr, legyen kedves mondja meg nekem, hogy hol tudom megkeresni, és hogy meg tudjam hallgatni előző műsorait. Ö, pontosan azért kérném ezt, mert hogy most ugye változott bizonyos helyeken a bevásárlása a 65 év felettieknek, és pont reggel 6 és 9 óra között lehet menni a piacra. És így nem tudom hallgatni egy-egy nap, egy héten egyszer megyek. A műsorát, és én Rá megintem... kell menni a Spirit FM-nek a honlapjára, és ott megtalálja a vonatkozó adatokat. Hát próbáltam, de nem találtam ez a balon. Akkor... Lehet, hogy nagyon ügyes vagyok. Akkor valaki most betelefonál és elmondja önnek. Én nem fogok tudni, én nem szoktam a saját műsoraimat visszahallgatni. Vitra volt az én életemben az, aki azt mondta, hogy nem nézte meg azt a bizonyos műsor, de kívülről elmondta, hogy mi volt benne. De én nem vagyok Vitrai Tamás, és ő egyébként se a saját műsorairól beszélt. Ha valaki meg tudja mondani a hölgynek, hogy a korábbi hogy hogyan izé és bizé, azt megköszönöm. 061 0877 Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggelt! Köszönöm szépen a tájékoztatást! Én szinte minden nap az interneten hallgatlak, mert dolgozom beszélt. Teremlem az a úgy és uh, a www.soundcloud.com, ez úgy lehet, hogy Showmund Slowwood, tehát Soundcloud, és uh, ott a jobb felső sarokban van egy ilyen kis uh, nagyító, de ugye a keresőnek a jele, és oda kell beírni, hogy kejt fel szünet és 2020, és mindig az aktuális dátum. Tehát összes műsor szemben rajta, és a dátum keresés alapján mindegyiket kellek választani, majd ezen két órás műsorokat nagyon egyszerűen lehet úgy hallgatni, hogy van egy csúszka, amit az ember húz jobbra, akkor lehet ugrálni az időben. Nagyon szépen! Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Így XY, aki férfi, egyetértek se mély zsemle, se guminő. Mondtam, hogy a kejfejácsi 14 éve a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. A Tudják valamelyik Hugh Grant filmben, ami a honpol a kedvence ott van arról szó, hogy a kis répákat hogyan gyilkolják meg. Nagyjából ez jutott az eszembe a zsemlékről, amelyeket úgy gyilkolnak meg, hogy berakják ügyet a mély hűtőbe. Filipov mit küldött volna el, mint plató műveit a bátor, a bátor gondatlanság kapcsán. Bátor gondatlanság volt, nem vagy benne biztos. Meggondolatlan bátorság. Kejfe Kejfejancsi és Platon Végül is, hogyha kevesen néznek és kevesen hallgatnak, akkor megvan a magyarázat. Platon művei se kapkodják el olyan mértékben, mint ahogy korábban a Moldova műveit kapkodták el. A laton a leghíresebb művét nem a szürke ötven árnyalatának hívják. Kezdtem a Bereményi könyvvel, aztán jött Berta Zsolt könyvvel, aztán elolvastam a Rajk rajzott, most már túl vagyok a harmadán az MGP könyvnek. Felkészül az ötödik könyv, amiről még fogában sincs, hogy mi. A nagyon szeretné, hogyha Nádas Pétertől lenne a világló részletek. Akukán pedig a meynyből biztosan szeretné, hogyha már túljutnék a József és testvérein. Feltegyek valami nagy hülye kérdést? A világló részletek, vagy a József és testvérei több karakter? Kettő perc múlva lesz nyolc óra. Rövidesen felhívom Nemes Gábort, majd ajánlom a Falus Andrással való beszélgetést nagyjából fél től Jó reggelt kívánok. Jó reggelt ismét vagyok. Köszönöm a segítséget nekem. Nagyon szívesen. Köszönöm viszont hallásra. Jó reggelt kívánok. Viszont hallásra. Ma van talán a matek érettségi. Az érettségiről ma ebben a műsorban egy műsor, amely szétválasztja a fontos a fontos talantól, egy árva kuk nem volt. Meg annyi dologról nem volt még szó, csak... Újabb 12, halott összesen, 1993 aktív fertőzött az országban. Nyolc óra van. és ez győző Füriás Balázs csütörtökön lesz 3.1-tól. 8 óra múlott egy perccel. Ma a 2020 május 5-e van, és KED egy perccel múlott 8 óra. Nem süt a nap, legalábbis itt, ahol én vagyok, itt nem süt. Ez a két fejjelcsőmnek elérhetőség, ez egy telefonszám 0618770877 már nem olyan nagyon sokáig. Jé, lent már bele. Ezt nem kérem. És sem. Jó, az ilyet. kor fog legközelebb hosszabb időre utazni? Erről a zenéről most eljött az eszembe. Afrika és az arab világ. Amire meg is van a válasz, Mentzer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára péntek lesz fél -kiránctől. mindenre van egy bogyó. Jó reggat. Én Eszter Jéva vagyok, ma már beszéltünk, én a szobát szeretném megkérdezni, hogy a héten megint lesz, mert én a múltkor megkérdeztem, és azt mondta, hogy lesz, de nem tudtam beszélni és ezért köszönetet szeretnénk neki mondani, hogyha megengedi. Én zuglóban élek, Pénteken, pénteken ahogy... 8 óra után. Holnap is lesz zugló 3-1-8-tól, tócsava. Mind a kettő interaktív. Én nem vagyok Horvácsava. Se tócsava. Fontos újdonság, a lidl től otthon süthető pékáru kínálattal rukkolt elő a Lidl Magyarország május 4-e hétfő, ami ugye azért meglepő, mert az én tapasztalatom az nem hétfői, az még a múlt heti. És hogy ez a Lidl-ben volt-e vagy máshol, azt nem tudom, de hogy én olyan napra kész vagyok a hallgatóim révén, külösebb Arga Géza, aki a hatodik telefonban végre bevallja, hogy mit is akart eredetileg mondani. Ma kicsit mindannyian egy ilyen egy méter magas fűn mögül nézünk ki és telefonálunk. Kis óra és fél perc, nagyjából két percük van még, hogy bármivel kapcsolatban megnyilatkozzanak. Önök az imént, termék még hallottak. A napi.hu mögöttünk araszol. De ez nem szégyen. Nagyjából 20 percünk van, és a Honpolam múltkor azt mondta, hogy ahányszor felhívlak téged, mindig azt mondom, hogy fáradt vagyok. Most egyáltalán nem vagyok fáradt, baromi kialvatlan vagyok, de egyáltalán nem vagyok fáradt. Két témát javaslok, de ehhez egyáltalán nem kell, hogy kössed magad. Az egyik akár Spanyolország lehet, ne, a másik pedig kivételesen felajánlom azt a lehetőséget, hogy belpolitizáljunk, nem belpolitikai értelemben, ez ugye Orbán Viktornak a tegnap napvilágra került levele, amely a magyarországi helyzet nemzetközi összhangjával van összefüggésben, de bármi másról beszélgethetünk, Ez jó is. Jó, hát szerintem a másodikat végezzük ki nagyon gyorsan. A jelentőségenek megfelelően nincs neki jelentősége, hát euh, Orván Viktornak ugye van ez a bizonyos látvány politizálása. Egyébként ezt maga soha nem tagadta, tehát emlékezzünk arra, amikor egyszer azt mondta a nyugati euh, politikusok vagy nagyköveteknek, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, hanem, hanem azt, hogy mit csinálok, aztán ő maga beszélt, távatán szol, tehát ez a kettőség, a duma és a tények között ez, ez már mindig megvolt. Ő úgy érzi, hogy most egyfajta ilyen látványpolitizálás kell, ö, azért nagyon sok támadás érte, valami, valamit erre neki kell válaszolni, hát válaszolta a szokásos, ö, itten mindenki, áruló, sorosista és a többi, ö, ugye a külföldiek is, azért ezt ne felejtjük el, pillanatnyilag saját, még mindig pár az európai néppárttal, annak vezetőjével, meg annak vezető politikusokkal vitázik azokat, ekézi. Ez e szível joga, de, hogy mondjam, ennek nincs különösebb jelentősége. Ezek olyan dolgok, amire nem őt. Na, ezzel azt hiszem Orbán ki van végezve. Orbán kivégezve, végezve, figyelj, ezzel a mondattal így konkrétan be lehet kerülni a magyar nemzetbe. Hát, szóval én nem olvasom a magyar nemzetet. Félj tesz az Orbán kivégezve, ez így ja, a úgy, Gábor lehet, karikatúrájával te. egyenértékű nagyjából. Jó, hát persze, persze. Hát, nézd, szóval, aki ilyesmire odafigyel, az, az ássa el magát, tehát akkor nem, lehet, akkor nem lehet semmit mondani. Orbán Viktor, kivégezve, a többiek pedig ízi ásák el magukat, éteri magaságunkban vagyunk. Aki, aki, aki, aki az erre a kijelentésre adott nem is tudom, milyen média fenyegetésre vagy válaszra reagál, vagy vagy akit ez befolyásol az el magát, mert akkor, akkor meg se nyilván. Helyes, hát... akkor lefordítom Nemes Gábor szavait, ami Orbán Viktor levelét illeti, avval röviden foglalkoztunk, és Nemes Gábor elmondta ezzel kapcsolatos véleményét, és utaltunk arra, vagy utalt arra, hogy akik ehhez pozitívan és negatívan viszonyulnak, azok egyébként gondolkodhatnak akár a műsoron kívül is. Ezt nem pontosan így mondta, de ez így végül is annyira értelmetlen, hogy akár szalonképes is lehet. Akkor most milyen, a világnak tájékára induljunk el. Jó, hát kérdezted ezt a Spanyolországot. Nem muszáj, Bajon, nem muszáj. De, e, jó, e, el fogunk kanyarodni onnan, tehát... E, mert hallgattal a téged a klubrádióban, tudom, gyerekek az utcán, vidáman, harsogva, énekelve játszanak, és jaj de jó, jaj de jó, minden uh -huh. nap egy halihó. Na hát éppen az a baj, hogy nem jaj de jó, mert mert jó, hát a gyerekeknek persze haj, de jó. Hát hát idősávok gondoljuk. vannak, olyanok, mint nálunk a bevásárlásnál, csak ember tudja, hogy mikor mehet el Spanyolországban sétálni. Igen, de azért azt, azt azért hagyd tegyem hozzá, mert ez, ez azért nagyon újbavágó, hogy azért ott ezek a korlátozások nem olyan lazák voltak, mint nálunk, mint, hogy a válság olyan, vagy a járvány olyan laza volt, mint nálunk. Hát azért ott 25 ezer ember meghalt. Tehát ott, ott nagyon komolyan 48 napig be voltak nálunk, nálunk. Mit mondtál, hogy milyenek volt? Mik nem voltak lazák? Ami csodák? Hát se az intézkedések, se, a, se maga a járvány. Jó, de figyelj, nálunk minden olyan magyaros abban az értelemben, ahogy azt megírta az egyperces novellákban Örkény István. Pontosan. Olyan. Igen, jó, azért szóval akkor itt azért érdemes perszezzel fogalmazni, a spanyolországi helyzet önmagában drámai volt, és a korlátozások figorúsága és hossza szintén drámai volt, tehát ott én, a, az én életkorommal, ö, március 15-e óta, ö, tegnap mertte volna először ki az utcára, hát azért ez, vagy vasárnap, tehát azért ez, ez, ez nagyon durva. És, és a gyerekek meg egy héttel korábban mentek csak ki. Ők is egyáltalán nem mentek az utcára. Az mentett az utcára, aki igazolt a munkában, ment, vagy bevásárolt. Felnőtt. 65 év alatt. Szóval ezek nagyon komoly dolgok voltak. Nem csak a spanyolok számára, akik ugye társasági lények, akik, akik egész életüket társaságban, az utcán, a bárokban, a teraszokon töltik, és ott-ott élnek. Ugye spanyolországban teljesen normális, hogy reggelben megy a dolgozó, vagy a, mondjuk a, a, a hivatalnok legalábbis. Tehát a, az irodai dolgozó bemegy a munkahelyére, leteszi a cuccát, aztán fölkapja a többieket, és elmennek, és isznak egy kávét, vagy reggeliznek. És aztán ugye ezt megcsinálják. Ebéddel, esetleg délután is. Más, más a rendszer. Van, ahol Tiesta is van. Tehát ez egy más ország, ott azért ezek borzasztó. Dolgok. Tehát azért ez a spanyolok számára egy kicsit nagyobb csapás volt, mint nálunk, és hát ehhez jönnek a gazdaság dolgok. Azért úgy néz ki, hogy az üzleteknek egyötő, de nem fog kinyitni. Soha. Vagy legalábbis nem ezek az üzletek fognak kinyitni. Azért ezek nagyon nagy csapások, de nem erről akartam mert itt beszélni, hanem inkább arról, hogy abban a másodpercben. Nem, csak az, az, azért nevetek, ezt nem látottam, temete te valahogy mellézett de van, aki nézi, hogy ma már nem te vagy az első, aki beszél X ideje, mond, ezt mondta az, de azt mondja, nem erről akarok beszélni, és akkor jön egy újabb-újabb, és aztán még azt mondja, még erről se akartam, hanem erről, de figyelek, igen, hanem arról akarsz beszélni. akartam beszélni. Nem, mert, ö, ö, te... Ö, vezetted föl az, az én spanyolországi expozémat azzal, hogy hát egy kutkároznak a gyerekek. Még kaptál egy spanyol himnuszfeldolgozást is? Igen, ezt kaptam. Himnuszfeldolgozást? Már a himnusz. Nem, nem, nem, nem. Szövegé. A laibaknak van egy lemez ahol különböző nemzetek himnuszai dolgozott föl, és azt szólt előtted. Figyelek. Aha, jó. Tehát, ami, ami viszont tényleg elgondolkoztató, hogy abban a másodpercben, hogy egy picit kezd a dolog hát enyhülni, sokszorozódó erővel újulnak föl azok a párt politikai, nemzetpolitikai, most nemzetiségek közötti populista és nem populista ellentétek, amelyek mindig is voltak. Legyek cinikus? Például... Legyek cinikus? Igen. És hogyha majd jön a második hullám? Hát, bizonyos dolgokat nehéz rendbe rakni. Szóval azért... Ami eltörik, ugye ez a klasszikus dolog, hogy a, a halászéből nem lehet még egyszer akváriumot csinálni. Tehát visszafelé nem mindennek. Akkor, amikor bizonyos szövetségek, bizonyos megállapodások megszűnnek, bizonyos bizalom elfogy, akkor nehéz utána politizálni. Vagy lehet, csak akkor az egy másfajta politizálás. Most ugye például egész konkrétan holnap meg kéne szavazni a hogy ahogy 15 naponta a parlament elé viszik, ott nem ilyen általános felhatalmazáson, 15 naponta a miniszterelnök a parlament elé visz, hogy most tessék nekem 15 napra újra meghosszabbítani ezt a bizonyos vészhelyzetet. Most valószínűleg a jelenlegi állás szerint nem lesz ez parlamenti többség, hogy én legalábbis még egyelőre nem látom, hogy hogyan lesz, mert ki ezért, ki azért, ugye, akik támogatták azok a pártok, amelyek korábban támogatták a őt, mert kívülről vagy vagy tartózkodással, ezek ugye, a nacionalista pártok, katalán, maszk és a többi, ezeknek nem tetszik ez, mert, mert ugye ez a ö, különböző ö, régió, ö, provinciák jogait csorbítja. A ellenzéki vezérőrű, a, a néppárt vezetője pedig úgy érezte, hogy hát most itt az alkalom, hogy akkor oda csapjon. Eddig ezt ilyen, hogy mondjam, nemzeti minimumként mindig megszavazta, most kell, hogy nem fogja megszavazni. Eh, hát azért ezek, ezek azt mutatják, hogy itt, itt alapvető dolgok nem fognak működni. Már kezdik a, a tartományok felvetni, hogy mi az, amit ők csinálnak, mi az, amit ők elfogadnak, a már az, amit nem. Nyilván akkor már rengeteg hibát csinál. Egyébként <tosz> Francis miniszterelnök általam ismert más miniszterelnöktől, akinek a nevét most nem nevezem meg eltérően, kijelentett, hogy igenis rengeteg hibát követtünk és követtünk el. Nem vagyunk mindenhatók, kísérletezünk, próbálkozunk, nem vagyunk fölkészülve, és ezen belül is volt, amit rosszul csináltunk, volt, amit jól csináltunk. Na most ez azért egy, egy normális politizálás lenne, és úgy tűnik, hogy ennek a normális, ahogy az angol mondja, try and error, tehát megpróbálom, ha megy, akkor folytatom, ha nem megy, akkor abba, hogy ennek a normális politizálásnak a kifutása Spanyolországban kezd egy kicsit. Hát eltűnni nincs rá lehetőség, félek, hogy ott is megint elkezdődik egyfajta, vagy folytatódik az a fajta politizálás, amelynek a lényege a hatalom megragadása, és annak minél inkább, minél további megtartása, és kosz kosz nem érdekel senkit, hogy ebből milyen, milyen károk. És hogy Jó, igen, ugye te, én, én elsősorban a tévéműsoromban nem ebben, hanem a szombatestiben egy alkalommal legalább egy órában, és hetente észrevételezem azt, hogy ez Magyarországon hogyan zajlik, mert én tényleg azt gondoltam, amikor itt jöttek a sötét felegek a vírussal kapcsolatban, majd a veszélyhelyzet, hogy ez egy, ez egy olyan állapotot fog előidézni az én hazámban is, szándékosan fogalmazok ilyen magas röptűen, amilyet én még nem éltem meg. Ennek az elmaradása olyan hiányérzetet okozott bennem, ami látható módon nagyon kevés emberben van. Én erről hosszan tudnék beszélni, de, de azért lenne fura, mert végül is ezt a hiányérzetet nap, mint nap megismételni. Most ugye azért indokolatlanabb, mert most, hogy éppen a járványügyi helyzet kecsegtetőbbnek, vagy kedvezőbbnek tűnik, ha ez megfelelő, majd Falus András elmondja néhány perc múlva, hogy ez így van-e, vagy sem. Minden esetre ez bennem egy nagyon jelentős törést okozott, és csak azért nem szívesen beszélek múlt időben, mert még most is recseg. Hát igen, uh... Hát ugye itt van egy általános politikai lékkő és egy politika politizálási... Nem, nem, Gábor, egyszerű, sokkal egyszerűbb. Úgy tűnik, hogy az ember természetrajza, tehát amikor arról beszélnek az emberek, hogy mennyiben lesz más majd a világ utána, lárifári mondaná Gyurcsány Ferenc, nem, az embernek van egy természetek, kétségtelen tény, hogy egy időre eltávolítik majd bizonyos magatartásformáktól, azok kevésbé fogják jellemezni, de aztán győzni fog az emberi természet, és minden u olyan lesz, ahogy ülbe mondja, egy kicsit rosszabb, de alap. Nem. Hát ez nem. azért, hát figyelj, én így gondolom. Jó, jó, azért, jó. Nézd, alap... Persze, Mind, mindenben van egy, egy igazság, mag, persze, az emberi technolózat nem változik. Többek között ezért élünk most ilyen társadalomban, amiben élünk. Pont. De ezen kívül azért a... a, a, a politikai felhőjátéknak, vagy a hatalmi viszonyoknak, vagy a hatalmi technikáknak van valami jelentősége. És akkor most tényleg nem akarok napi politikába belemenni, hanem tényleg ilyen egész nagy durva vonásokkal. Az általunk kádárendszernek, vagy, vagy régi rendszernek, vagy nem tudom minek nevezett időszakban a politikának az volt a törekvése, és, és ez, a, ez a szeressük egymást gyerekek, ugye. Tehát a, a, a végül nem működött, a dolog összeomlott, ezt, ezt, ezt nem vonom kétségbe, de ez volt a, tulajdonképpen azt hozta ki az emberekből, hogy mint ugye a dzungel könyvében a, a, a farkasok kiabáltak a Maugénak, hogy egy vérből vagyunk, te Nálunk most ennek a korszaknak vége, most az a korszak van, amikor ember embernek farkasa, hogy tudlak téged lenyomni, ez a, ez a politikai a filozófiája a hatalmon lévőnek, ez a technikája, ez az, az ellenség kép képzése, ami, ami, mint első számú hatalom technikai eszköz itt van, és ez az, az ellenség kép, ez naponta változhat, és nem is, hogy bárki belekerül. Tehát Az előbb köömlítettet, hogy mit mondhatnak rólam a, erre a mondatra egy, egy általad megnevezett lapnak a újságírói, hát ez igen. Ez egy, oly, ezek olyan viszonyok már, amik, amelyek nem okvetlenül az emberi természetből fakadnak, ezek a bizony a napi politikából, a politikai technikából, a hatalmi technikából fakadnak és hát a viszonyok is azért, ö, hát bizonyos bontos. mértékig, mert azért rajtad múlik, hogy te ezt milyen mértékben sajátítod el, rajtad múlik, hogy milyen mértékben veszed át, rajtad múlik az, hogy milyen mértékben alkalmazol önkontrollt Jó. én például a magam nemében ö, akár büszke is lehetnék arra, hogy miközben a nézettségem és a hallgatottságom talán sose volt ilyen magas, a hirtévé semmilyen műsorába nem hívnak engem, mint állandó szakértőt, mert nagyjából sejtik, hogy nem fogok tudni velük úgy együttműködni, ahogy egyébként együtt tudnak működni olyan emberekkel, akikről szintén nem értem, hogy miért mennek el oda, de valami ismeretlen vagy, ismeretlen, vagy ismert okból megfelelő rész aláhúzandó vállalják azt, de hogy naponta... Nem propagandáról beszélek, de én azt hiszem, hogy én ennél szélesebben gondolok. Akkor mondok egy, egy konkrét példát. Tehát az a tény, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy tehát nem egy pozitív hozzáállás embertársainkhoz, a másikhoz, aki lehet adott esetben ellenzéki, vagy nő, vagy cigány, vagy zsidó, vagy migráns, hanem egy, egy ellenségkeresés, hát azért ez abban is meg, vagy, vagy legalábbis nem törődés, vagy abban is megnyilván. Hát nézd meg, én azért azon elgondolkodom, hogy itt van ez a rengeteg védekező eszköz, amiről itt beszélnek. Itt vannak a tesztek. És miért kell ezt nekem megfizetni, és miért van az, hogy csak azt az, az tesztelheti le már át, aki meg tudja fizetni. Hát ez egy egészségügyi, járványügyi intézkedés. Az egész társadalomnak érdeke, Hát hogy, hogy van az, hogy az attól függ, hogy én most van-e 27 ezer forintom rá, vagy se. Vagy, vagy meg kell csinálni, és akkor, akkor annak, és akivel meg kell csinálni, azzal meg kell csinálni, vagy nem kell megcsinálni, és ez ne legyen pénzkérdés. De ez magától érteljük. Ez ezt ez ma már teljesen elfogadják az emberek, vagy igen, hát van, vagy igen, a Jancsi bácsi ott amúgy is esetleg hajléktalan, vagy az lesz, hát igen, ő elveszett, ő már nem érdekes, ő nem számít. Ez ez egy másfajta filozófia, ez az az ember embernek farkas, ami persze egy kicsit adódik a társadalmi rendszerből is, mert igen, ahol, ahol ugye ez a kapitalizmusnak azért egy olyan fontos jellemző, hogy egyesek gazdagok letnek, mások meg kevésbé. Na, de ez lehet, én ezt másképp látom, a végeledmény az, az mind a kettőnk esetében ugyanaz, de én azt gondolom, hogy a hatalom nagyjából mindig annyit enged meg magának, amiről az feltételezi, hogy azzal vagy hatalmon tud maradni, vagy még meg is erősíti a hatalmát. Tehát az, hogy ez a teljesen természetes elvárás, amit te megfogalmaztál, és én tökéletesen egyetértek veled, az ma nem ennél hangosabb, és ennek következtében az állam nem úgy viszonyul ezeknek az eszközöknek szolgáltatás jellegű Mindenkihez való eljuthatásával, mint ahogy egyébként azt te és én elvárod, vagy elvárjuk, abban egyébként a hatalom azt érzékeli, hogy olyan hang, mint a tiéd és az enyém, az kicsi, ennek következtében át lehet rajtuk lépni rajtad és rajtam. Ennyi? Nem ha tőle, hangosabbak lennénk, többen lennénk. Az van, de hát az ország egy de jelentős Az Isten áldja meg már ne legyen szelektív hallásod, most mondom, hogy többen lennénk, nem lépne át. Nem rólad is rólam van szó, arról van szó, hogy te és én nem képviselük a többséget. Ez igaz, de, de többek között azért se képviselük a többséget, mert ugye a többséget valami olyasmival etetik, és az be is fogadja, ami számára a többség számára lehetővé tett. Ebben, el, el, többség, ebben amely... el fogunk veszni Gábor, én ezt nem tudom. Tehát amíg azt amíg nekem madártávlatból képes Spanyországról a többiről talán abból adódóan is, hogy nem, nem ott vagyok, azt, nem, azt arra azt mondom, hogy elfogadom, hogy az itteni helyzet az egyébként mennyiben változik, és hogyha elmegy egy bárány bárányfelhő, vagy egy nagyobb felhő, akkor az alatt lévő valóság egyébként mit mutat, és mikor lesz adott esetben egy több tízezres tüntetés, ami semmi másról nem szól, mint hogy ingyen maszkot akar. Azt én nem tudom és nem látom, én ezt nem látom úgy kikristályosodva, mint ahogy te ezt kikristályosodva látod. Én se látom kikristályosodva, én csak azt akarom mondani, hogy, hogy itt a társadalom jelentős része leszakad és bénán néz maga elé. A másik része meg ezzel nagyjából megelégedett, mert azt mondják neki, hogy neked küzdeni kell ezzel a másik része szembe, vagy mindenkivel szembe. Nem tudom, nézd, ugye régen azt szokták mondani, hogy ahol... ahol ahol véget ér a hús, ott kezdődik a nacionalizmus. Ugye, hát erre ragyogó példa volt Románia, a Csarceszkú féle Románia, és akkor most tényleg hozok egy <gül> szocialista példát, vagy magának, magát összésnek nevező példát, ahol ugye egyértelmű, hogy az egész nacionalista dumát azért adták, mert amúgy az emberek éhet. Na most ez valamilyen szinten mindenütt működik, ezt mindig elő lehet venni, és azért az, az nem mindegy, hogy ezt veszem elő, vagy egy, egy másik, esetleg hasonlóan cinikus, de mégse ennyire, hogy úgy mondjam, emberellenes eszköz. El kell, hogy köszönjek, mert pontosan ennyi időnk volt. Nagyon szépen köszönöm, ma nem voltam fáradt, ma élénkek voltunk, és a jövő héten is igyekszem ugyanígy viselkedni. Nemes Gábort hallották viszont hallásra. Most pedig Falus András akadémikus következik, aki ha csak fele olyan formát fut, mint múltkor, akkor is érdemes lesz követni elnézést kérek Újhely Istvántól és Szalai Tamás Lajostól, hogyha azt ígértem, hogy ők ma lesznek, és ezzel katszabban esemest is küldtem, holnap lesz Újhely István. Reggel Arató László, másodperc türelem, Arató László, Tóth Csaba, majd Újhely István, most pedig Falus András. Lehet? Végül is az ember, ha úgy szeretném, van úgy, hogy az ember csak úgy kötetlen beszélget, és baromi jól sikerül, és van úgy, hogy kötetlen beszélget, és nem sikerül. Ilyenkor az ember keres magának egy sorvezetőt, miután a pénteki beszélgetés szerintem egész fantasztikusan alakult, nem bízom magamat a véletlenre, és lehet, hogy lesznek majd ismétlések is. 35-9-kor elköszönök a tévénézőktől, onnantól kezdve mindenkinek ajánlom, hogy neten kövessenek bennünket, vagy a 87.6 biceboca frekvenciáján. Most azonban a Május 1-én pénteken Jakus Ágnes tollából megjelent, Isten fölemelte a mutatóját, írást venném alapul, és ez lenne a sorvezetőnk, miközben számos helyen letérünk, és majd valamikor a jövő héten folytatjuk a beszélgetést, amely ma nagyjából 9 óra előtt ér véget. Ez a, ez a játékszabályrendszer, ez így hogyan tetszik? Nekem nincs ellenek kifogásom, rendben De lelkese vagy? De, de, de, de miért? A, a hit az egy, én szerintem egy, egy magán életi kérdés, tehát. De én erről mindig beszéltem, és szívesen. Az egy szerintem a. A Jakus Ágnesféle riport nagyon jó sikerült olyan dolgokat mond el az ember, ami mondtam én el és jelent meg, amit én különlegesen fontosnak. Jó, de akkor ne kerüljük a forrókását, hogy ezt a ne, magyar nyelv gyönyörűen mondja. Mi a parokia.hu? A a rokia.hu ismerteim szerint nem ismerem a szerkezetét, ez egy protestás honlap, amelyik teljesen ökumenikus, tehát hívő emberek, vagy az Isten iránti érdeklődő és vonzódó embereknek egy megjelenési, egy megszólalási fóruma. Te egy hívő ember vagy? Én igen. igen. És milyen hívő ember vagy? Nézd, én ö, ö, zsidó hátteremmel ö, én kereszténynek érzem magamat. Ez és családindítatású és... vagy egyén? Nem, nem, nem. nem. Ö, gyakorlatilag nem. Egy, a családom már úgy értem, apám és anyám, mind mindketten megszenvedték a holokausztot. Elég sok ember vált füsté Auschwitz Birkenauban a családból. Ezek, én ezt vállalom minden értelemben, ha valaki a jelenlétemben zsidózik, akkor én abba pillanatban ö, mélységesen zsidóvá válok, de ugye ez a cigányozásra is, vagy a, ö, tudom én, a niggerezésre is igaz. Tehát, de, ez kulturális de a szüleid megélték a... még életükben azt, hogy te ö, a Igen. vallásodat tekintve hogyan választottál? I, ö, igen, ö, apámmal nem beszéltem erről túl sokat, de ő erről tudott, ö, tiszteletben tartotta anyám ugyanígy, apám apám előbb ha az, meg mint anyám. Ö, igen, mi, ez egy olyan család volt, ahol a ö, nagymama, én ismertem ö, egy nagypapát és két nagymamát, de volt egy nagymama, anyai nagymama, akivel mi együtt éltünk, tehát együtt laktunk Budapesten. Ő minden pénteken gyertyát gyújtott, zsidó évkor mindig megkínált egy darabban ezt, amit mézbe. Mástól nem nagyon nem szöltem a mézet egyébként, e, és, e, és ez, ez egy tiszteletre méltó. Tehát, a hit, a, tehát az én hívő zsidó nagyanyám nekem kisrát korom a jelenések könyvéből olvasott. Föl. Tehát ezt értem, megérdő... illetőleg értem, illetőleg. Mind azt a kavargást, ami ebben benne van, abban benne van valószínűleg még több magyar sors is. A te esetedet, ugye, mint minden konkrét esetet, ugye megkülönbözteti az, hogy te egy tudományos ember vagy, miközben egy tudományos ember lehet hívő, ez egyáltalán nem elvitatandó tőle. A veled indirect speech-ben megjelent, interjú vagy cikk, Isten fölemelte a mutatóját, az alábbiakkal végződik. Olvasom, a várható új a világjárványokra pedig azért is elodázhatatlan felkészülni, mert a koronavírus annyira legyengíti a világot, hogy megjelenhetnek olyan szintén hatásos kimeneteli fertőzést okozó szuperbaktériumok, amelyek ellenállnak minden eddig ismert és előállított antibiotikumnak. Mindezel együtt biztosra veszi, így az indirekt speech, tehát ez Jakus Ágnes, mindezel együtt biztosra veszi, mármint falus András, hogy a járványnak lesznek Istennek tetsző és az emberek javára váló tanulságai is tette hozzá, mármint falus András idézett, a gyülekezetünkben valaki azt mondta, ezzel a járványal Isten fölemelte a mutatóját, hogy ezt megtette, kettős pont irgalom. Én két egyházi személlyel beszéltem a műsoromban vallásról, hitről és járványról. Az egyik német Sándor volt, a hídgyülekezet vezető lelkésze, Vele még a, a járvány kirobbanása, mert a hazai járvány kirobbanása idején volt, ez valamikor márciusban lehetett, a másik pedig Donát László volt, vele húsvétkor beszéltem. Te vagy a harmadik, akinél ez témaként szerepel. Azt kérdezem tőled, mit jelent az irgalom? Egy érdemtelen kegyelem. Hogy, hogy, hogy a... Az érdemtelen kegyelem a vírusjárványban hol jelenik meg? Lehet aktualizálni az ilyen ö, ö, ö szférákat. amit egy ilyen kérdés föltenni, és egy ilyen kérdéssel válaszolni, válaszolok is. Ott jelenik meg, hogy mindenki bízik abban, nagyon sokan bízik abban, és én megpróbálok elég sok ilyen jellegű etikai, filozófiai ügyet is olvasni, mert halatlanul érdekel, én még kiegészném enném a szociológiával is. Tehát meg fog jelenni talán egy viselkedés mintázat, ami empatikusabb lesz, ami a valódi örömökre jobban figyel, ami elved bizonyos hedonista és hát nekem kiégés jel fenyegető, ö, ö, Kielentéseket, vagy életet. Ez egy prognózis, vagy ez egy remény? Ez egy remény, és én szerintem egy egyúttal egy halvány prognózis. Egy is. utolsó kérdést ebből a világból, uh, mármint nem a tudomány világából. Azt kérdezem tőled, volt-e valaha is konfliktus, volt-e valaha is ütközés a te tudományos munkád és a hited között benned? Tehát nem soha? Soha. soha. soha. Én szerintem a tudomány, ami egy emberi, történelmileg meghatározott, egymásra épülő valamilyen mozgás forma... Jó, akkor ezt ez ez egyszerűen ez fejezem ez ki magam. Ez Amikor ez a tudomány eljut a kétségekhez, és nem tud válaszolni egy kérdésre, és akkor konkrétan, vagy nem konkrétan, egy tudós, egy akadémikus azt mondja, vagy gondolja, hogy Isten tudja, ilyen felvetődött-e benned, vagy... Töve, töve. Betűzött, és én szerintem így is van. Tehát ne, ne csináljunk a tudományból bálványt. Mert abban a pillanatban, hogy bálvány lesz a tudományból, a tudomány mindent meg olyan. De akkor ne meg... te nem az Isten logikáját figyeled, miközben egyébként virológiával és e, virológiával kapcsolatban és járványjal kapcsolatban beszélgetünk? Vagy a kettő összefér? Ö, összefér. Én, én kaptam egy ajándékot, amikor megszülettem, nem vagyok éltve szorgalmat, motivációt, nem tudom megfelelő szót megtalálni, és ebben benne van az a kegyelem, hogy most ezt a nagyon sokszor lejáratott szót mondjam, hogy én, én olvasok, érdekel, motivált vagyok, adattak, munkatársaim, lehető nem vagyok teljesen hülye, van memóriám, vannak aszociációs képessége, de könyörgöm a tudománynak a legnagyobb veszélye a, a, a bármányimádás, mert utána egy perccel jön a démonizálás. Tehát amit fölemelnek, utána jön a csalódás, mert nem produkálja a tudomány, nem tudja megoldani az összes problémát, fejlődik, halad-e felé. Ez tökéletesen más, mint a hit. Hagyj egy einstein aki azt mondta, hogy a hit és a tudomány két különböző kérdésre keres választ, ő elég autentikus. Az egyik, a, a, a, arra keres a tudomány a választ, hogy hogyan, hogyan történnek a dolgok, próbáljuk megérteni, még ak akár valami modellt fölállítani. Egyébként szerintem ez mindenkit megbotránkoztatok, ezzel, vagy sok embert, a tudomány nem bizonyítékokra épül, hanem modellekre. Azok olyan tények alapján, amit éppen ma Jó, ha itt tartunk, a... akkor itt most hirtelen egy vágányt is használok, igen, és de át vagy, igen. Bocsáss meg még, hogy fejezem ki hogy a hit meg nem a hogy arra, hanem a miértre ad választ. Miért vagyok én itt pont a XXI. században ma, május 5-én beszélek Zsia Lajánossal? Mi a, mi a mai válaszom? És nem vagyok hibátlan. Persze, hogy nem vagyok hibátlan. Ami, ami hibátlan az én szerintem az egyértelműen az Úristen. A váltónál az alábbi mondat szerepel, hálózatkutatók próbálnak olyan algoritmus találni, amelyen meglévő hatóanyagok sikeres alkalmazását tárják fel. Igen. Ez a kettő, ez hogy fér össze? Már mint A hálózat nem, nem, nem. Ott, ott mondtam, váltó van. Ja, ja, értem. A hálózatkutatás és a hatóanyagok sikeres alkalmazása. Ugye ha. itt a barabási Albert Lászlóról van szó, aki ugye hálózatkutatással foglalkozik, de tudom, hogy a hatóanyagokhoz nem ért. De a munkatársai értenek, és a, van a. Mondulajdonképpen a hálózat kutatásban valami nagyon egységes. Csak mondjam, elég, voltam néhány éve börtében a világ hálózat, egy network meeting, ami a foglalkozott, ott az orvostudománytól, a szociológiáig, a közvéleménykutatástól, a zene választásainkig nagyon sok mindenről volt szó, ugyanolyan jellegű matematikai algoritmusok alapján. A, az a barabási féle elméletnek, barabási Albert László és Albert Réka a két főszereplő, és azóta nagyon sokan itt Magyarországon, Cserbej, Péterék, nagyon magas színvonalon végzik ezt a Tehát az a lényeg, hogy úgynevezett skálafüggetlen hálózatok vannak. Magyarul nem random oszlik el a térben, a szociális térben, a természeti térben, és így tovább az egyes csomópontoknak az eloszlása, hanem vannak központok. Ezt az angol hub-nak nevezi. Például, hogyha valaki ránéz Egyesült Államok repülő térképére, hogy hol vannak a nagy központok, akkor látja, hogy van New Yorkban, van JFK, a Chicago, Atlanta, Los Angeles, Seattle, ezek központok. És vannak kis pontok, ahova naponta nem egy háromezer gép vagy 500 gép, csak húsz gép. Na most ugyanígy működnek a szociális hálózatok és ugyanúgy zav, vannak, vannak opinion liderek, vannak véleményformáló emberek. De hogy jönnek ide hatóanyagok? Úgy jönnek ide, hogy akkor hagyd mondjak a diabétesről egy, egy példát. Ugye a cukorbetegség és most az egyes típusú elnézés a, most ezért a szakmai kitérőjér, azt jelenti, hogy egy autoimmun válasz van, tehát önmagunkat pusztító válasz van, azok sejtek ellen a hasznyálmérigyben, amelyek az inzulint termeli. A, meg kell mondanom, hogy az inzulint pont száz éve írták le, és fedezték föl, Épp most jelent meg a magyar tudományban, ez most termék megjelentést jelent, egy, egy nagyon okos cikkalmos Tamás doktortól, aki az inzulinról. az szóval inzulin felfedezése óta rengeteg cukorbetegséget javítóak, tüneteket, enyhítő hatóanyagot írtak le, vegyészek fedezték föl, vagy szerves kémikusok, orvosok alkalmazták. Na, felrajzolva, és most jön a hálózat, felrajzolva azt egy, egy kockás papíra, vagy egy számítógép screenjére, hogy milyen mikre, milyen sejtekre hatnak ezek az egyes hatóanyagok, melyek azok a hatóanyagok, amelyek ugyanarra a sejtre, nem csak a így most nem megyek bele, hatnak, vagy mik azok a sejtek, amire egyszerre több hatóanyag hat. Ezzel föl lehet egy ilyen kapcsolati hálót rajzolni, ahol É, valamilyen összefüggés látsz, hogy érdekes A és B anyag ugyanarra a 23-as fajta sejtre hat, de hogy hatnak egymásra, és akkor kiderül a felrajzoláskor, és most már elképesztő jó szoftverek is vannak erre, tehát nem kell ezt kiszámolni, hogy kell A és B között Valaminek még lennie, tehát ö, felfedezik ö, ilyen előre gyorsló módon, hogy, ö, hogy ott valaminek kell lenni. Ez ilyen hálózat, el, ö, ö, ö, ebből a hálózatól kiindulva 62 új hatóanyagot írtak le, szintetizálnak, alkalmaznak a cukorbetegség gyógyászatban. Így jön ide! Azt gondolja a Barabási Laci ezzel kapcsolatban, én nagyon jó barátom, hogy a polcokon lévő hatóanyag, tehát amit kidolgoztak, de nem nagyon használnak, mert mellékhatása volt, toxikus, mérgező volt, és itt tovább egy szűk etnikumra hatott csak, nem lehet világszerte, és itt tovább én mondtam. Ebből próbáljon egy olyan hálózatot fölírni, föl ami a tüdő sejteknek a, erre a bizonyos receptorára valószínűleg ad. Ezek valószínűségek. És így kirajzolódik egy csomó ö, lehetőség, új meglévő, tehát nem kell fejleszteni Uh -huh. gyógyszereket. Hogy mondjak egy nagyon fontos, nagyon mindenki tudja a példát. 70-es években a kontergán bébéket ugye mindenki. Ismeri egy fogalmazás volt, ugye? Ez egy enye altató. Igen, akkor, volt és akkor, akkor, akkor, bocsánat, akkor altató volt, és akkor um, ilyen torszülemények születtek azoknak a nők, azok, tehát azon nőktől, akik egyébként ezt szerették volna. Végtag nélküli a Világra. Nem, nem nem tévedtél szorongás ellen is. Ö, és adták, ö, ez tulajdonképpen szóval egy talidomit nevezetű vegyület, amit ma, ami hát egy ilyen kétszeres halászhelyjel volt talán feliratozva a polcokon. Ma nagyon jól lehet használni nyilván nem várandós nőknél, hanem férfiaknál nőknél, akik szorong, illetve izületi, ha jó emlékszem, és nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, izületi gyulladásokra nagyon jó gyóztek. Tehát ö, voltak olyan histamin antagonisták, tehát allergiában felhasznált gyógyszerek, egy francia gyógyszerre gondolok, ez egy nagyon híres történetek, amelyeket nem egészen levizsgálva, ilyen azonnali szívmegállást okoztak. Ezt vissza visszavonták egy perc alatt, és előállítottak ennek egy olyan változat, tehát szervezkérdélyeit munkája, ami pontosan azt a funkciót végzi el, hogy ö, véd a ez már természetesen ö, 15 éve nincs a forgalomban, de egy módosított változat. Keresem itt talán a te szövegedben volt, nem találom, de fejből pontatlanul fogom idézni. Éppen a gyógyszerkísérletek kapcsán írsz te arról, hogy most a koronavírus járvány kapcsán az is új jelenség, hogy különböző tesztelési folyamatokat hagynak ki annak érdekében, hogy hamarabb legyen meg a vakcina. Így van, pont erről van szó, amit mondtam, hogy ezek Baromi Ugye azt írja, a világszerte rök. folytatott vakcina kísérletek közül kettő már klinikai fázisban van. Egészséges így, önkéntesek ugyanis vállalták, hogy beoltatják magukat a vírusra annak érdekében, hogy vizsgálni lehessen, mennyire hatékony az ellenszerez példátlan, hiszen korábban jókkal a vakcinák és az új gyógyszerek tesztelése mindig rendkívül hosszan és szigorúan kontrollált módon történt. Nehogy a mellékhatások maradandó károsodást okozzanak. De most annyira akut helyzet alakult ki, hogy oldottak a szigorításokon. Így, így igaz, egy írta egy amerikai ö, ö, ö, barátom, hogy ezért egy éve börtön járt. Pontosan ezt akarom tudod kérdezni, hogy ez önmagában lehetne egy hosszabb beszélgetés témája, hogy hogyan lesznek morális ö, gátak egyik pillanatra a másikra feloldva a szükséghelyzetre a való tekintettel. Igen, ezzel foglalkozik a, ö, az a tudomány, a bio... Etikának hívnak, én, én, én erről, engem, engem érdekel ezzel, nem vagyok etikai, bioetikai ö, szakember. Ha majd akarsz egy ilyen beszélgetést rendezni, akkor én ö, tudok rendkívül jó verbalitású és nagy tudású embereket javasolni. E, igen, fogok kérni, de egy kérdésre válaszoljál, ha tudsz ki az, aki felengedheti a sorompót, ami korábban nem volt felengedhető? A hatalom. A hatalom. A magyarul, hogy, hát magyarul segítség, hogyha ez fejtel. bekövetkezik, akkor hiába nevezzük különböző okokból fafejőnek a hatalmat, e tekintetben mégis képes... A, Ettől még lehet Én Ezt értem, ez itt és van, vagy vagy van. Uh, uh, Várjál, és van, nem pedig vagy. Tehát uh, a kettő nem zárja ki egymást. É, igen. Rendelkeznek olyan, mit tudom én, Az. Van Ezek egyedi jellegűek? Vagy ne többet? Hát nem tudom. Hát ez most egyedi jellegű. Én még életemben ilyet nem hallottam, hogy enkítették. Én egy, egy ifjú voltam a kontextan idején, és utána kerültem be ebbe a szakmába, és... Van egy úgynevezett tudományos kutatás etikai bizottsága, TUKEB, amely minden emberen folyó vizsgálatot nagyon szigorúan törvény alapján felülvizsgál és engedélyez. Aki nem tartja be, annak büntető jogi, következményei vannak, súlyosak is lehetnek. Tehát ilyen van, és ezzel tökéletesen egyet lehet ér. Itt ö, ö, ülnek szakemberek, tehát farmakológusok, biológusok, én is ennek hosszú ideig tagja voltam, ülnek lelkések, az összes nagy történelmi vallásnak a képviselői, legalábbis én benne voltam, ez így volt, tehát ilyen etikai szakemberek, bölcsészek, nagyon fontos a szociológus, de hát én, én mindig hihet és újabban, még jobban izgalmasnak tartom a szociálpszichológiát, az emberek közti kapcsolatot. Nem lehet ebből ki, ezek összefüggenek a mentális dolgok, a mentális epigenetika, hogy a néhány éve, nyolc éve, hogy Kokmáriát idézzem az hihetetlenül fontos, tehát mindenki tudja, de na most, na, ha nem állítasz le, akkor én most még egy órát... Pont ezt akartam néged, neked mondani, hogy te azt mondtad, hogy 9 órakor érjen véget a beszélgetés, úgyhogy akkor én most elköszönök, kurtán furcsán, de aki kíváncsi a folytatásra, az a jövő héten meghallgathat téged, ebben és más témában is. Köszönöm szépen, János. Én is nagyon szépen köszönöm, Falus Andrást hallották, további legjobbakat kívánok a hátralévő 5 és fél percben, ismét állok az önök rendelkezésére. Egészen más jellegi beszélgetést hallhattak, mint azok, akik május 1-én hallották a professzor urat. Um, Elnézést kérek Újhely Istvántól, akinek állítólag én odaígértem, illetve az esemesem alapján nem csak, hogy állítólag, hanem oda is ígértem. Ebben az a legjobb, hogy tegnap Mencer is odaígértem a 8-tól fél 9-ig terjedő sávot. Mencer végül pénteken lesz fél 9-től, Újhely István pedig holnap lesz 8 órától. Mencer nem vezettem félre, Újhely Istvánt és Szalai Tamás Lajost félre vezettem, elnézést kérek tőlük. Remélem, hogy nem okoztam túl nagy bonyodalmat, ha lesz volna Facebook Live, akkor lehet szólni, hogy ez a fiala hibája, magamra vállalom a felelősséget. Van 4 perc, azzal töltjük, amivel akarják, amivel akarjuk, 061 0877 minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez az utolsó, akkor holnap ismét találkozunk hét után, de 418 előtt Arató László. Érettségi kapcsán H1 8 tól Tóth Csaba Zugló, 8-tól Újhely István, fél 9-től Duranelli Péter. Holnap tehát egy fél perc nem lesz hallgatóknak, nézőknek, netezőknek betelefonálásra. Szemben a Mostal 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. Oh, Lat egy, 877, 0877 először. Nyöregát Öregelt kívánok Gábrané vagyok, és uh, kedves jánas. A mai műsor egy szuper volt, Szarús András különlegesen. ez Gábor, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. 061-877-0877 másodszor. 1 877 és senki többet. Most megint süt a nap. Döröpont, Fialaj Janos, Kokat, Gmail.com. Viszontlátásra!